Бо не могла не йти. Бажання піти було сильнішим за страх втратити дружбу з Лілею, за її погрози, за докори самій собі. «Хто така зрештою Ліліка?» подумала вона і засоромилась. Та сором розтанував ще швидше за вранішній туман. Соромлива Олеся виглянула з-за того замового туману і не змогла не замилуватись безсовісною Олесею. Та сторонка вродлива, вся ж бурнюча, напружена і натягнута, як тугатя дива, що от-от пошли стрілу своєї перемоги. Задоволено роздвоїлася, і в дзеркалі наяву виглядала прекрасно. Таку Олесю треба було любити, кохати, кохати, кохати, і Ярослав, Славчик, Ярчик, її далекий, і близький, ще незнаний, напевно ж любив, кохав її так же потаємно, як і вона. Їхнє майбутнє визирала, як і вона, безсовісна і щаслива, схожа на всі квіти Водно раз серед зими дивилась захоплено крадькома із дзеркала, із потаємності своєї. Воно народилося і снувало. «Бабуню!» – гукнула Олеся. – «Я вже йду!» «Ти ж не поснідала?» – сказала бабуся Даза. «Ах, бабуню, хіба снідають закохані?» – мала сказати Олеся, а вголос «Я коза Дереза хопила кавусі крапельку із твоєю канапкою. Усе, біжу!» Бабуся, напевно, померла коли б, коли дізналась, що Олеся збирається битися за своє кохання і не з кимнебудь, а з найкращою подругою. Хоч сама в це не вірила, але навіжена лівка Теококіошкхай тайський бокс. Ось як химерно називався той вид східних хіткеноборс, який вигадав, поєднавши щось там із чимось і додавши, як він казав, свого українського перцю, київський фанат Сходу Талій Бен Кіро. Олеся підозрювала, що звати нового і новомодного гуру Віталієм, а не Талій. Талій то Італій, хай. І Ліля, що сама третій рік фанатіла від свого гуру, затягла його підвальчик-зальчик Олесю. Два десятки дівчат і хлопців, хлопцям чомусь менше, махали руками і ногами, а часом і гамселили одне одного. У Тео Кокіо Шінхай тайського боксу не було правил і були жорсткі-жорстокі, Босу противника можна було звалити Хватським прийомом, а можна було і стукнути, якщо той, звісно, зловив Гаву рукою чи ногою. Прекрасною сторонкою бойовою дівочою ніженькою, блискавичною у чорному трикой без нього. Тео Ко Кіо Шінхай тайський бокс звучало, як грізна пісня півтора десятка київських амазонок, половина з яких, як підозрювала Олеся, були закохані у «Талія Бенкіро. Ну і Ліля закохалася і розкохалася, а тепер просягла свою тео лапку до Ярослава. Київ стояв на місці, і Майдан стояв. І теж мав свого гуру, вчора ще заграви красивого, можнього, як український аполлон, а сьогодні подзьобаного, спотвореного підступними вирогами від того прекрасного духовного. Вчора Ярослав скептично сказав, «Наш ліниві батя і ще щось, але слова мали значення тому, що вимовляв їх Ярослав. Перемога витала у повітрі». Майдан цвів помаранчевими шагликами, а Олеся цвіла й пахла своїм коханням. Його не могло розрушити навіть шипіння лільки. Забери свою лапу. Рука Олесі в руці її славця, що був ліпшим за всіх вождів усіх на світі майданів, зігріта й щаслива. Олеся спеціально скинула рукавичку, щоб відчути тепло його сильної руки. худорлявої, але міцної і сильної. Той, хто вигадав електрику, не передбачив, якими бувають розряди доторку двох рук, двох долонь до яких перемістилося два волинських ніжних і міцних серця. У якийсь момент Олеся почула його шепіт шелест. «Хотімо!» Не питала, куди, хитнула головою. Вони стали посуватись. «Обіг, потім ще, потім назад. Ліля, а як же за ними? Ось уже й клаптик вільного простору. Тут Ярослав спитав. Ти давно була в Луцьку?» «Трохи давно». Олеся сказала, це присоло ровно, бо мала б частіше навідуватись до рідного міста, до мами. «Значить, пора навідатись», – сказав Ярослав. «А я тільки два рази до твого у Києві був, навіть за кордоном більше». «За кордоном». «Ну, в Польщі дамо турпоїздку, по Європі вибрались, як був студентом». Тут і Лілька свої дві копійки вставила. попросила розказати, де я був за кордоном. Ярослав став розказувати про поїздку. А руку з Олеси не випускав, перебирав пальцями, грав дивну музику. «Ну, «Певне ж Лілька не розуміє, що вона зайва», – подумала Олеся. Лілька не розуміла. Разом вибрались у бокову від Хрещатика вулицю. Та посидіти в кав'ярні не далося, скрізь було забито. Ярослав купив у тітки з кошиком три пиріжки з капустою. Майданіцям Майдані скидка», – проспівала тітка. Він став щось розповідати, і Олеся раптом пропав слух, бо слова знову не мали значення. До неї долітали звуки. Її блаженний сон, якого досі ніколи не було. У її дивний політ над Києвом, з якого бачила їх трьох внизу, «Повна шизуха», – сказала собі Олеся. І тут помітила зі своєї висоти. Лілька взяла теж його за руку. Олесі здалось, безсовішно шкрябає нігтем на квецяним славкову долоню. Вона смикнула свою руку. Ярослав здивовано з на неї і висмикнув свою руку із лільчиною. Далі пішли мовчки. Уже на Майдані він сказав «Спасибі за прогулянку, дівчата». Олеся почула «Спасибі Олесю», бо якби не Лілля, що витяглась віддартою причепою. Він так би й сказав. Ну, звісно, Ліліка вставила цілий п'ятак. А я беру над тобою шефство. Чому це тільки ти? Олеся вкладає у ці слова весь свій сарказм. І розуміє, вони смішні. Вона смішна, нехай. А Лілія так і не знаходить слів, щоб відповісти, бо немає аргументів. Аргумент є у Ярослава. Його пальці ніжно торкаються у Лесаних. Олеся несподівано спалахує і тисне ті пальці, ледь-ледь ніжно. Олеся відчуває, у неї слова. Вона питає, які в нього улюблені місця в їхньому місці, так і каже, у їхньому місці. Він відказує, що любить пройтися парком, і старим містом, розповідає, як виїжджав з друзями за місто у ліс. Я б там хотіла побувати. Ліля безсовісно продає себе. А чому б і ні? Небо обварюється над і Він? Він запрошує Лільку, але Ярослав наче відчуває Олесену тривогу. Приїжджай з Олесею, вона тобі покаже наше місто. Наше співає Олесе не Боже його слова їй. Олесі. Їй стає зрозумілим підтекст їхньої прогулянки. Він сказав наше місто, і цього досить. У голові проноситься план, і завтра, як завтра позбутись Лільки. Наступний вечір належатиме тільки їм, їм удвох із Ярославом. Уже на майдані, постиснувшись до Олесі, Ліля на вухо, як Змія Пантера. Тео Ку Кьошінхай. Тайський, засміялася тихенько Олеся.